טוב, ערב טוב לכולם, לכל מי שאיתנו כבר. נדב הכהן, איתנו כבר? אוקיי, כנראה עדיין לא, אז בינתיים ברוכים הבאים, ערב טוב לכולם, לכל מי שכבר נמצא פה, אנחנו ממש מתחילים עוד כמה דקות, אנחנו ניתן הזדמנות לעוד מאזינים. Yani להגיע ולהצטרף אלינו, נדב כבר איתנו? כן, בטח, ערב טוב. אהה, נדב, מה שלומך? שנייה, ברוך השם. יופי, ברוך השם. אז תשמע, לפני שנתחיל, ניתן עוד קצת זמן, כמה דקות ככה, שכולם יתארגנו, וייכנסו, ויתיישבו, וישבו לעצמם קפה עם איזה משהו. אז לפני זה אני רוצה רגע להתפעל מהטכנולוגיה. כן. מה, אנחנו יושבים פה, אני ברחובות, ואתה ב... מושב ניר ישראל. מושב ניר ישראל, איפה שבדרום, נכון? באזור אשקלון, קריית מלאכי. אוקיי, דרום הקרוב, ויושבים. ו... ואיתנו בטח נמצאים עוד uh, כמה עשרות אנשים מרחבי הארץ, מרחבי העולם אולי גם, ואנחנו uh, מתכנסים ביחד. בזמן מסוים, אבל כל אחד במקום אחר. ו... ומדברים על יהדות, ומדברים על תורה, וזה באמת מדהים. ואני נזכרתי בזה שכש... ממש קצת אחרי שחזרתי לארץ, כשחזרתי בתשובה, חזרתי מהודו ונכנסתי לישיבה, היה לי נהיה דלתך דרייב מאוד גדול להפיץ. ולשתף את, את מה שלמדתי בזמן הקצר שלמדתי. אז היה לי, ממש רציתי להפיץ את, את הידע הזה באינטרנט, ומאוד מאוד התלבטתי, לא ידעתי כל כך מה לעשות, לא ידעתי אם באמת זה ראוי או לא ראוי להשתמש באינטרנט או לא להשתמש באינטרנט, מאוד מאוד התלבטתי, ואז טסתי לרבי לתשרי. וכשחזרתי, חזרתי עם החלטה מאוד מאוד תקיפה שזהו, אני הולך על זה, אז כבר משם הבאתי, הלכתי ל-DNA, הבאתי את כל מה שצריך, מצלמת אינטרנט וכל העניינים, חזרתי לארץ, דיברתי עם הרב, עם הייתי אז בישיבה, ידידי עוד בחור כמובן, ודיברנו על זה, והוא אישר להכניס אינטרנט לישיבה, ו... וזהו, וקיבלנו החלטה שאנחנו הולכים לשדר אה, ככה שיעורים, שיעורי תורה באינטרנט. آه, אני מדבר איתך לפני בערך אה, עשר שנים, לפני עשר שנים, משהו כזה. ו, ואז כתבתי לרבי על ענייני שידוך. כתבתי לו, לא ענייני על שידוך, היטב, ב... התחלתי את העניין של השידוכים, כתבתי לו. וזה היה אחרי, כתבתי לו מיד אחרי שעשינו את השידור הראשון. וקיבלתי תשובה מהרבי על זה ש... הוא הביא שם את המכתב על העניין של פלשת נוח, ששם הזוהר מדבר על הנבואה שבמאה השישית של האלף השישי ייפתחו שרי שמיים ומעיינות תאום רבה, גם המים עליונים ומים תחתונים, והוא מדבר באריכות גדולה על הפצת המעיינות בהשתמשות בטכנולוגיה. הרי הוא מדבר על זה בעקבות אותו שידור תניה ברדיו. ואז בזמנו רק חידשו את העניין הזה, שמשדרים, התחילו לשדר את שידורי תניה ברדיו, השתמשו ברדיו והייתה זעקה גדולה על איך חבדניקים פורצים את הגדר ומשתמשים במכשיר התועבה הזה, הרדיו, והרבי עודד את זה מאוד וממש כתב, ה... כתב לי על העניין הזה עידוד מאוד גדול על השתמשות בטכנולוגיה, וזהו, וברוך השם, אתה <אף> לקחת את זה אחד קדימה, הטכנולוגיה התפתחה, ו... אז אנחנו משתמשים, וגם אתה מפיץ, טניה, חזק מאוד, נכון? אתה ממש מזכיר לי עכשיו משכחות, ואני ממש זוכר התוועדות בי"ב תמוז, חלק גאולה של האדמו"ר הקודם, לפני 11 שנים, הייתי בישיבה ברמת אביב, ואמרתי גם, אפשר לקחת מזה מסר מאוד עמוק, לקחתי החלטה בבתי התוועדות להפיץ תורה באינטרנט. ממש היה לי רעיון להקים אתר. אבל לא היה לי את הכלים עדיין, ולא הייתה לי את היכולת עדיין. אז חשבתי לשלוח ב-SMS כל יום את הפתגם היומי, את היומיום, שזה פשוט פתגם מדהים, זה, זה הסטטוס היומי, כמו שנאמר. ולא הצלחתי בהתחלה, חיפשתי רבנים שיעזרו לי שהם יכתבו משהו יומי, אולי אני באימייל משהו יומי, ולא הצלחתי, אבל ההחלטה נשארה. וזה דבר שאפשר ללמוד ממנו, לפעמים מקבלים החלטה, היא לא, לא תמוך מצליחים לקיים אותה באותו זמן, אבל עצם זה שקיבלת את ההחלטה הזאת, לאט לאט זה פועל, וברוך השם, כמו שאתה אומר, היום יש לי אתר אינטרנט ומשתמשים בוואטסאפ, והדברים זזים, אני חושב שאני שה... יחד איתך מתפעל מהטכנולוגיה, ובנוסף לזה שאתה יושב שם ואני יושב כאן, ויושב איתנו מיכאל מאיטליה, יושבת איתנו בת שבע מקליפורניה ומכל העולם יושבים איתנו, הדבר הלא פחות מדהים שזה הכל בחינם, זה הכל פשוט בחינם, לא משלמים על זה, אנחנו שולחים כל יום בוואטסאפ אלפי הודעות, עם וידאו, עם אודיו, עם תמונות, ולא משלמים, פרויקט שפעם היה עולה, סכומים, אני עשיתי פעם חישוב, זה עולה בשנה יותר ממיליון שקל אם היינו משלמים לסמס כמו פעם, וזה לא עולה. באמת מדהים. זהו, אז אחרי שהתפעלנו מהאפשרות שלנו להעביר את המסרים הכל כך מדהימים שאנחנו חשופים אליהם, אז באמת, אני ניגש ככה לעניין עצמו. קודם כל, אני יודע שנרשמו לבריכה היום 141 אנשים. וואו. כן, בצהריים, מי ששומע ככה את ה... אז היו 99 איש והצטרפו אלינו עוד 42. אז אני מקווה שגם כולם הצליחו באמת להגיע, והם פה שומעים אותנו עכשיו. ומי שלא בעזרת השם, אז הוא יוכל לקבל את ההקלטה בהמשך. אבל... אז, אז יש הרבה אנשים שמכירים אותי, שכבר עוקבים אחריי ואחרי התכנים שלי ואחרי הדרכות שלי, ויש כאלה שאני מתאר לעצמי שזו פעם ראשונה שהם שומעים אותנו, ואותו כנ"ל לגביך, אז, אז באמת למי שעדיין לא מכיר אותי, אני ליאור זורצקי, אני מתעסק באימון יהודי, ובעצם מה שאנחנו משתדלים לעשות, זה לעזור לאנשים לחיות חיים של גאולה. הרבי מדבר על זה כל הזמן, ש, שזה לא רק את העניין של לצפות לגאולה, לקוות לגאולה, הדגש הרי מפעם, בכל התורות שלו והשיחות שלו, זה שהיום יש לנו את כל הכלים לחיות את זה בפועל ממש. ומה זה אומר? זה אומר שה, שהחיים שלנו יכולים, ובגלל שהם יכולים הם גם צריכים, זאת אומרת זו המחויבות שלנו, לעשות... הכל ולממש חיים טובים, וכמו שהרבי קורא לזה, בטוב הנראה והנגלה. ו... ואם עדיין, מכל מיני סיבות ובכל מיני תחומים עדיין לא טוב לנו, זאת אומרת, חסר לנו, אולי חסר זוגיות, אולי חסר אה, זוגיות איכותית, אולי חסר לנו עבודה או, פרנסה, או כל דבר כזה, הדרישה היום, יש לנו את הכלים, לעשות את זה ש, שהדברים האלה יושלמו ויהיו באמת, שנחיה חיים טובים, מגיע לנו, ברוך השם, אנחנו כל הרבה שנים בגלות, מגיע לנו שנחיה חיים טובים, בפועל ממש, ברמה הכי הכי פרקטית, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אני חושב שזה גם די הכיוון שלך, וזה מה שאתה מנסה לעשות, אז... בפועל אני מתעסק הרבה בנושאי זוגיות והברכה לשיתוחים, אחר כך בחיי ניסים עצמם, ובואו גם תשתף אותנו מה, מה הפעילות העיקרית שלך. זה הפעילות העיקרית של כולנו, אנחנו רוצים להביא את הגאולה האמיתית והשלמה, ואז מתוך עיון בשיחות ובמאמרים של הרבים, זה ברור שכל אחד יש לו את התפקיד להביא לגאולה הפרטית שלו. הגאולה הפרטית שלו זה דבר שפעם אי אפשר היה להגיע אליו כמו שאפשר היום, אבל היום זה אפשרי, אפשר להגיע לגאולה הפרטית בכל תחומי החיים. בלימוד תורה, שהלימוד תורה שלנו יהיה מעין לימוד של הגאולה, למעלה מהגבלה, לימוד תורה באופן שמחדשים בתורה, לימוד תורה באופן שמדפיסים ספרים, כל אחד יכול להגיע לדברים שפעם לא יכלנו להגיע. וכמובן שזה בלימוד תורה זה בנוגע לתפילה, וכמובן שזה בנוגע לשלום בית ולחינוך. יש, יש לנו את היכולת, יש מאיתנו גם דרישה היום להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, ופשוט רואים דבר פלא, כמו עם הטכנולוגיה הזאת, שיש דברים היום שהם הרבה יותר פשוטים, גם להגיע לגאולה הפרטית זה יותר פשוט היום, והרבה פעמים כל מה שצריך זה בסך הכל הדרכות פתידה. והדבר הנפלא זה שעושים הדרכות ואנשים מקבלים ופשוט רואים את ההתקדמות של האנשים, שהקצב הוא מטאורי, פעם בן אדם שרצה להתקדם או לחזור בתשובה, יכל לקחת לו 20 שנה עד שהוא עשה את הצעד הזה. והיום אנחנו רואים דברים של כל יום, שזה קורה הרבה יותר מהר, וזה פשוט אפשרי. והסיטות, המאמרים של הרבי, ספר התניא, זה נותן לנו כלים מעשיים בפועל לעשות את זה. ואגב, ליאור, אני רוצה להגיד לך, אני מאוד נהנה מהחומרים שלך, כי באמת רואים שהכול פרקטי, הכול יורד, אנחנו לוקחים... לעניינים הגבוהים בחסידות, ומורידים את זה לדברים פרקטיים, שבן אדם יכול לדעת עכשיו א', ב', ג', ככה תעשה, וככה יקרה. כן, ברוך השם שזכינו. אז, אז היום אנחנו באמת ממש ככה ערב, ערב שבועות, אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות שאנחנו נאספנו כאן כולנו, וקצת להתכונן לאירוע המאוד מיוחד הזה, חג מתן תורה. אז באמת כשאנחנו חושבים על מה היה שם בעצם, ביום ראשון אנחנו הולכים לחגוג את החג הזה, וכמו שידוע, שכשמגיע אותו יום, כשאנחנו חוגגים את היום של מתן תורה או כל חג אחר, בעצם אז ההמשכה הרוחנית שנפעלה באותו, באותו מעמד היסטורי ראשוני, הוא נפעל גם כשאנחנו עוברים עוד שנה ועוד שנה באותו התאריך. אז כשאנחנו מתבוננים קצת מה היה שם בעיקר, קיבלנו את התורה, כמובן, אבל חז"ל אומרים לנו שבמעמד מתן תורה קרה חידוש מאוד גדול בעולם. היה חידוש שעד מתן תורה פשוט זה לא היה. ומה היה עד אז? הייתה גזירה. הייתה גזירה שעליונים... לא ירדו לתחתונים, ותחתונים לא יוכלו ללא, לעלות לעליונים. במילים אחרות היה ניתוק. וחז"ל אומרים לנו שאחרי מתן תורה, במתן תורה בעצם התבטלה הגזירה והתאפשר לנו לעשות את אותו חיבור בין עליונים ותחתונים. והחיבור הזה, שזה קצת בעצם מה שדיברנו עליו, זאת אומרת, היכולת לקחת את, אותה, את אותם תפיסות או תיאוריות, אותם, אותם עניינים נהלים רוחניים, אבל שהם לא יישארו באופן של תיאוריה, של איזה מסר רוחני, אלא שזה באמת ירד לקרקע ויתחבר עם, ה... עם, ה... עם העולם הגשמי שלנו, עם העולם הפרקטי המעשי שלנו. וכשאנחנו... מדברים על חיבור של עליונים ותחתונים, בכלל על חיבור של שתי קצוות, הרי עליונים ותחתונים מוודאים קצוות, משהו שהוא לא רק קצוות אלא ממש הפכים, זה רוחניות, זה גשמיות, אז מיד מקפיץ לנו כן, לראש את, ה, את המקום הזה של איש ואישה. כן? גם ידוע שחז"ל אומרים לנו שמתן תורה כן, זה יום חתונתו. זה יום חתונתם, החתונה של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, זה יום מתן תורה. אז ממילא המקום הזה של הזוגיות של איש ואישה, שאני מקווה שכולם מסכימים לזה שהם, שהם שונים, לפחות שונים, והרבה פעמים ממש הפכים, מבטאים כיוונים שונים בנפש, בצורה כללית כמובן. ו... וכאן בעצם... במתן תורה, זה הסוד, זה בעצם השור שמאפשר לנו לעשות את אותו חיבור אמיתי בין איש לאישה. ומה שבאמת רצינו לדבר היום, לנסות להבין קצת, מה, מה זה החיבור הזה? זאת אומרת, מה זה בכלל חיבור? מה זה חיבור בין איש לאישה? ואיזה רמות של חיבורים יש אולי? ואיזה דרגות של חיבורים? ובכלל, איך, איך מחברים? אז... מה אתה אומר? מה? איך, איך אנחנו עושים את זה? זה באמת לא פשוט. אנחנו רואים שזה לא פשוט, נכון? אני רוצה באמת, לפני שאני אתייחס לזה, להקדים אפילו עוד טיפה לפני, כמו שאתה אומר שחג שבועות, שנה יש את ההמשכה מחדש. <חש> אז באמת יש דבר מאוד חשוב שמובא הרבה הרבה בחסידות, וזה גם מאוד יעזור לנו בעניינים של זוגיות ושלום בית, אם קצת נפנים אותו. אחד הדברים שמובאים, שלפני שמגיעים למשל לחג כמו חג השבועות, לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, מההמשכה שתהיה בשבועות, זה ההכנה שאנחנו עושים לה, להמשכה הזאת. זאת אומרת, זה לא חוכמה להגיע לחג שבועות בערב החג, או להגיע במוצאי שבת ביום ראשון, ולהתחיל לשאול מה צריך להתכונן. צריך להתכונן לפני. אז כמו שלפני לומדים את ההלכות ומתכוננים עכשיו מה צריך לעשות באותו יום, לומדים גם את מעברי החסידות כדי לדעת גם להתכוונן מבחינה רוחנית. כדי שנקלוט את כל ההשפעות, הרי אם רוצים לקלוט את האור, צריך להכין את הכלי, ואת הכלי מכינים על ידי הכנה מוקדמת. אז בנוגע להכנה המוקדמת של שבועות, הרבי אומר משהו שמאוד קשור למעשה שאנחנו מדברים היום. עיקר ההכנה זה עניין של אהבת ישראל. כמו שבני ישראל, ויחן שם כנגד ההר, חנו כולם ביחד והגיעו לאחדות, לפני זה בכל החניות היו מריבות, ועכשיו יש אחדות בתוך עם ישראל, וזה היה הכלי שהם יקבלו את התורה, אז ככה גם היום, אנחנו רוצים לקבל את התורה, בפרט שרוצים לקבל תורה חדשה, מ"ת תצא", תורתו של משיח, ההכנה לזה זה שאנחנו נהיה באחדות. אי אפשר לקבל את התורה לבד ליאור. אי אפשר, אם אני אשב פה ואתה תשב ברחובות ולא תשתף פעולה בינינו, לא נקבל את התורה. כדי לקבל את התורה אנחנו צריכים להיות מאוחדים. עכשיו כשמדברים על אחדות, באמת האחדות מתחילה קודם כל מהבית. אני לא יכול לבוא ולהיות מאוחד עם השכנים ועם החברים ועם הקהילה אם אני לא מאוחד עם אשתי, אם אני לא מאוחד עם מי שהייתי בבית. אז קודם כל צריך להבין את החשיבות הזאת של האחדות, שאנחנו לא יכולים להגיד, טוב, אני נשוי ואני פה ואני מקבל, וגם אני אמן. לא, אחדות זה הדבר הכי יסודי. והכי בסיסי והאחדות מתחיל מהבית. אני רוצה לספר, ברשותך, סיפור קצר לפני שניגש לעניין. מסיפר על זוג שכאשר הם התחתנו, אחרי כמה ימים, האשלה ראתה שיש פה איזו בעיה עם בעלה, הוא כל לילה משתכר וחוזר הביתה שיכור. היא ניגשת לרב בבעלה ואומרת לו, כבוד הרב, תדבר, ת, תציל אותי, מה, מה אני עושה איתו? הרב לוקח אותו לשיחה ואומר לו, תגיד, מה קורה? כמה אתה שותה? אז עונה לו הבעל, אני לא מבין מה הבעיה, אני שותה כמו כל היהודים. אמר לו הרב, תשמע, בוא נעשה עסק, מעכשיו, במקום לשתות כמו כל היהודים, בוא תשתה כמו יהודי אחד. אבל אני מסתכל על הסיפור הזה, כי לפעמים בן אדם, אתה מדבר איתו על אחדות ואהבת ישראל, הוא כבר אוהב את כולם, והוא רץ לעזור לכולם, ורץ להיות מאוחד עם כולם, אומרים לו, חביבי, בוא תחכה לאט-לאט. בוא תתאחד קודם עם אשתך, בואי תתאחדי קודם עם בעלך, בוא תבנה קודם את הקן הדיתי שלך, את הזוגיות, את השלום בית כמו שצריך, ואחרי זה גם כמובן אנחנו רוצים לאהוב את כולם <אז> וגם נאהב את כולם, אבל בוא קודם תבנה את הבית כמו שצריך, תלמד איך להתחבר כמו שצריך עם אשתך ש... או עם בעלך, שכמו שאמרת קודם, לפעמים זה הפכים גמורים. אם תצליח פה, אני בטוח שאתה תצליח הרבה יותר טוב. בכל מקום אחר. אז כמו שאתה אומר, זה באמת העניין להתאחד. וקודם נתאחד בבית, ומשם כמובן שזה כבר אוטומטית ימשיך הלאה, שנתאחד גם עם הילדים וגם עם החברים, עם כל עם ישראל בעברות השם. יש לך, שאלה באמת, כשבאמת רוצים להוריד את הדברים לפרקטיקה, זה תמיד להעביר את, ה... את הרעיונות. הסיכויים, כן, אנחנו שומעים על העניין הזה של אהבת ישראל ואחדות ישראל, אנחנו, אנחנו מכירים, מכירים את הרעיונות, אבל הרבה פעמים מה שחסר לנו במימוש זה התיאור של איך זה נראה. אז אני, אני יודע, כן, צריך להיות באהבת ישראל וצריך להיות גם באחדות עם אשתי, אהבת ישראל אשתי, אבל לפעמים חסר לנו התיאורים, זאת אומרת, איך זה נראה ביום-יום, במיוחד שאנחנו... אולי בא לתשובה, ולא תמיד הציור הזוגי שיש לנו בראש מהבית שאנחנו גדלנו בו, לא תמיד הוא מי יודע מה מרומוני ושלם וככה עם הרבה אהבת ישראל. אז בואו, בוא. <ס swimming> צייר לנו את זה, איך זה נראה, איך זה נראה בבית, בצורה הפרקטית, איך, איך רואים אהבת ישראל בין איש לאשתו. קודם כל, בבקשה. אני רק חולק עליך. כי אני חושב שזה קצת טעות של בעלי תשובה, שלפעמים חושבים, כל מה שהיה עד עכשיו, שלמדתי מההורים, הכל לא טוב, אני שם הכל בצד. לא חינכו אותי טוב, לא הראו לי מה זה זוגיות, עכשיו ללמוד הכל מחדש. זה לא מדויק. יש באמת דברים, לא לימדו אותך אולי מה זה תורת ישראל, לא לימדו אותך מה זה תורת השם, לא לימדו אותך על קדושה, נכון, אבל זה לא אומר, יכול להיות שהיה לך הורים שהם מחנכים מצוינים. יכול להיות שהיו לך הורים לא דתיים שהייתה להם זוגיות הכי נפלאה בעולם, לא צריך לבוא ולפסול את כל מה שהיה לפני, אדרבה, אם הלמדת, אם הייתה להם זוגיות טובה, אתה יכול ללמוד מהם, לא, אני לא מקבל את זה שמי שהוא דתי אז תהיה לו זוגיות טובה, ומי שלא, בטוח הזוגיות לא טובה. יש אנשים שאומנם לא חינכו לתורה ומצוות, אבל זוגיות שלהם נפלאה, וגם החינוך שלהם מדהים, ואין בעיה שהבעל תשובה ילמד מההורים שלו במקרה אבל אני מסכים איתך גם שכמובן רוצים שיהיה את הציור המתאים, ואנחנו, כמו שאומרים, בדור שירידת הדורות וככה קשה יותר ויותר למצוא ציורים. אז אני אתחיל דווקא מהכי גבוה שיש, ואחרי זה קצת נרד יותר למושגים ההגיוניים שלנו. כשמדברים על דברים גבוהים, אז יש את הסיפור הידוע מהרב אריה לוין, הרב הצדיק של הכותל, של האסירים, שהסיפור הידוע שהוא הגיע לרופא יחד עם אשתו, והוא אומר לרופא, דוקטור, כואבת לנו הרגל של אשתי. זאת אומרת, הוא הגיע למצב כזה שהוא ואשתו זה דבר אחד. עכשיו, גם כאן יכול להיות בעיה, חושבים כזו דרגה גבוהה, ומי מגיע לשם, אז לפעמים יש לנו תנועת נפש כזאת שאומרת, הכל או כלום. מה שמספרים לי בשיעורים זה הכל דברים כאלה גבוהים, אני נמצא כל כך רחוק, אז בכלל לא מעניין אותי. אז צריך באמת להבין, יש דרגה כזאת גבוהה, וצריך להבין גם איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, בשביל... עוד לפני הציור ליאור, צריך קודם כל יש איזושהי הנחת יסוד שאי אפשר בלעדיה, וכל מי שינסה לעקוף אותה, אין לנו כל כך אפילו מה למכור לו, כי זה הדבר הכי בסיסי שחייבים אותו, וזה שצריך עבודה, צריך מאמץ וצריך הגיעה. יגעת או מצאת, תאמין. לא יגעת או מצאת, תאמין. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. אם יגעת או תאמין. חיי הזוגיות, חיי השלום בית, מצריכים משני הצדדים, עבודה ומאמץ. זה מצריך השקעה. והשקעה, לפעמים זה השקעה של הרבה זמן עד שרואים פירות. וזה שיתייאש מהר ויגיד, ניסיתי, הנה כבר שבוע שלם אני משקיע וזה לא עוזר. שבוע שלם זה לא נקרא עדיין. קודם כל צריך לדעת שלפנינו מונחת עבודה קשה ויגיעה. אתה רוצה לתאר את זה יותר מדי קשה, שלא ייבהלו, בסוף יש פירות נפלאים ואנחנו, יהיה הרבה נחת והרבה שמחה, אבל כדי להגיע לשם, זה ודאי תלוי בעבודה שלנו, ואי אפשר לדלג על השלב הזה ולחשוב שהכל יבוא לי בקלות ויום אחד אני ארגיש את הרגל של אשתי, בוודאי שלא. אז קודם כל, אצלך עבודה. עכשיו בפועל, אם ניקח את זה שלב אחד קדימה, שאלת לגבי ציורים, מה הציור שאנחנו רוצים להגיע אליו, כמובן, גם כאן יש שלבים. בשלב הראשון אני רוצה שיהיה שלום בית, שלום בבית, שלא יהיו מריבות, שלא יהיו מתח, שיהיה אווירה טובה, שיהיה נינוחות, שהילדים יהיו שמחים, שהאישה תהיה שמחה, שהבעל יהיה שמח, בוודאי. בשלב עמוק יותר, כמו שציינת קודם, אני רוצה חיבור, אני רוצה חיבור פנימי ואמיתי, חיבור משמעותי. שזה לא רק שיש לי בן או בת זוג שאני גר איתם, אלא באמת אכפת לי מהם. באמת זה נוגע לי, באמת, באמת אני מרגיש חלק מהם והם מרגישים חלק ממני. זה איתנו? כן. אוקיי. Okay. זה בתור התחלה. אז מה זה אומר בעצם? ש... זאת אומרת, איך, איך, איך, הרי זוג מתחתן, בואו בוא ניקח, מה, בוא, זה, זה נכון הרי גם, אנחנו מדברים גם על לפני החתונה, נכון, זה שידוך. לא, נכון, זה לא בדיוק אותו דבר כמו אחרי חתונה, אז גם לפני החתונה, כשנפגשים בפגישות, בהיכרות, עדיין יש פה איזשהו סוג של קשר. וגם אחרי, אז, אז בהתחלה... במיוחד בשלב הזה של הלפני החתונה, מדובר בשני זרים, וגם אחרי שהם מתחתנים הם בעצם שני זרים, פחות או יותר. כן, הם הכירו קצת וזה, אבל איך, איך אנחנו מגיעים מהמקום הזה של, של הזרות הזאת לא, לאותו מקום שאני מרגיש אותה וחלק ממנה? איך, איך מגיעים לזה? ראשית, צריך לדעת שכאשר מדובר על דבר פנימי ודבר עמוק, ולא קורה ביום אחד ולא ברגע אחד. וככה גם כל מי שקצת למד חסידות, וקצת התעסק עם עצמו, עם עבודה על עצמו, עם עבודה על המידות, הוא שם לב שיש שני עבודות, יש עבודה חיצונית, שבן אדם רק משנה את ההתנהגות שלו, וזה רק כלפי חוץ, ויש עבודה פנימית, שבאמת הוא משנה את התודעה שלו, הוא משנה את הרגש, את היחס שלו לעולם, ככל שהעבודה היא פנימית יותר ועמוקה יותר, ככה היא גם איטית יותר ולוקחת יותר זמן, ולא רק שהיא איטית יותר, היא מחייבת סדר והדרגה, באמת עם תוכנית עבודה ולאט לאט מתקדמים. עכשיו, הסוד הגדול, שזה הסוד שמי שמבין אותו, החיים שלו פשוט משתנים. הסוד הגדול הוא שבשביל להצליח בגדול, בשביל לטפס על ההר הכי גבוה, בשביל לבנות את העסק הכי גדול, הסוד הוא שמתחילים בצעדים קטנים. עושים עוד צעד קטן, ועוד צעד קטן, ועוד צעד קטן, ובסוף נטפס על הער הכי גבוה. אבל מי שחושב שכיוון שהער כל כך גבוה, אז הנה, כבר היום אני רוצה לרוץ כמה שיותר בשביל להגיע כמה שיותר מהר, הוא פשוט יפסיד. הרבה פעמים זה נראה לנו מה, צעדים קטנים, זה קטן עליי. לעשות כאלה דברים קטנים, למה? למה לבזבז זמן? בואו נעשה דברים גדולים. הסוד הוא שצריך לעשות דברים קטנים. זה כתוב באחד הפתגמים בספר היומיום, אני חושב בשם אדמו"ר הזקן, אם אני לא טועה, שאומר שמה שכתוב להפוך את העולם, לא הכוונה לפרק הרים ולשבר סלעים, כוונה <אח> להגיד ברכה בכוונה, לקרוא תהילים בכוונה, לקרוא פסוק בחומש ולהרגיש שזה תורת השם, הדברים הקטנים. <אח> הייתה חסידה שפעם נכנסה לרבי, ורבי דיבר איתה על שילוכים. והרבי שם לב שהיא נפגשה כבר עם כמה וכמה בחורים ועדיין לא מצאה את השידוך, והוא ראה שיש כאן איזושהי בעיה כי הבחורים היו בחורים טובים והייתה סיבה שהיא לא תשתתך איתם. והרבי שאל אותה מה היא אוהבת לעשות בשעות הפנאי שלה, והיא סיפרה שהיא לקרוא ספרי רומנים. והרבי אמר לה, כאן הבעיה. הוא אמר לה, אני לא יודע את המילים המדויקות, אבל לתוכן, הוא אמר לה שהבעיה היא שהיא לא מבינה שהעולם זה לא ספר רומנים. בספרי רומנים מספרים לנו על אהבה ממבט ראשון, ותוך רגע ניצוצות באוויר ומרגישים זה לא החיים האמיתיים. רבי אמר, החיים האמיתיים נו, הם שאת צריכה למצוא שיוך, מישהו כזה שאת מרגישה בנוח איתו, שיש פה מה לבנות, ועכשיו אתם תעשו לאט לאט הרבה צעדים בוני אמון, הרבה צעדים של אהבה, צעדים של הערכה אחד כלפי השני, ולאט לאט אתם תבנו את האהבה הזאת, שאתם חד, שאתם תרגישו שאתה לא יכול בלי השני. ולכן הסוד הוא ליאור, אנחנו רוצים להתחיל קודם כל בצעדים קטנים, צעדים בוני אמון, צעדים של הערכה, של הרבה חיזוקים חיוביים, של הרבה מחמאות משני הצדדים, צעדים של למצוא זמן משותף ביחד, זמן מנוח ביחד, זמן שאפשר לטייל ביחד, אפשר לצאת למקום נעים ביחד. אנחנו צריכים להשקיע בזה, ואנחנו צריכים להשקיע בזה זמן, ולפעמים גם כסף, ולפעמים גם מחשבה, אבל צריך להיות מונחים בזה, שאני חוזר מהעבודה, אני צריך לחשוב היום, מתי יהיה הזמן המיוחד הזה עם אשתי, בפרט שיש ילדים בבית, ויש פרנסה, ולא תמיד קל למצוא, צריך למצוא את הזמן המיוחד הזה, אנחנו יודעים מהרבי כמה המשקיע, לשתות, <אז> <אז> לא רוצה אולי, אני לא בפרטים, אבל לשתות כוס תה להשקיע בזמנים האלה, ועוד דבר חשוב, אם אנחנו כבר נוגעים בזה, בזמנים האלה שכבר נמצאים, בזמני איכות האלה, הזמן איכותי יכול להיות שהוא יהיה שעתיים, והוא לא יהיה שווה כלום, יכול להיות שהוא יהיה עשר דקות וכל העולם יהיה לפנים. אם בשעתיים האלה כל אחד יושב עם הטלפון שלו, ותוך כדי שרוצים לעשות זמן איכות, כל אחד מסתכל על הדברים שהוא מסתכל בטלפון, אז זה לא זמן איכות ולא כלום. יכול להיות עשר דקות. כשאתה נמצא לגמרי שם, והיא נמצאת לגמרי שם, ואין שום דבר אחר בעולם, העשר דקות האלה שוות הרבה יותר משעתיים. Okay. אז בעצם, אם אני מבין נכון, יש, יש בעצם איזה שתי דרגות כלליות בתוך המערכת הזוגית, כן? יש לנו, יש לנו דרגה אחת, שזה יותר ההתחלה, שאנחנו בעצם מתחילים שניים. כן, אנחנו מתחילים, יש את האני שלי, יש את האני שלה, כל אחד מגיע עם העולם שלו, עם התפיסות שלו, עם המחשבות שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הציורים הזוגיים שהוא הביא מהבית, ו... ו... ו... ואת זה, את ה... את שני העולמות האלה אנחנו רוצים בעצם לחבר, נכון? כן. בסופו של דבר, אנחנו מדברים פה על חיבור זוגי, זה לחבר שני עולמות. בסופו של דבר צריך להבין, אנחנו מגיעים <שד> עם תפיסות אחרות לגמרי, עם תיאורים שונים, וזה המקום שהוא לא תמיד הכי פשוט. זאת אומרת, א', וי', חושבת בדיוק הפוך, חושבת ב'. הדרגה הראשונה בחיבור זה בעצם קודם כל להבין שיש פה עוד מישהו, וזה בסדר, שהוא חושב אחרת ממך. ואני חושב שאולי מידת המפתח, תגידי אם אתה מסכים איתי, מידת המפתח ב, ב, ברמה הזאת זה כבוד. כבוד. כבוד שאנחנו נותנים כבוד אחד לשני. אנחנו נמצאים מה? עדיין בספירת כן, העומר, שראינו מה, מה, מה קורה כשאין כבוד אחד לשני. אז הכבוד הזה, היכולת לתת כבוד לשני, ש... לחשוב אחרת ממך. להבין אחרת ממך, לפעמים להרגיש אחרת ממך, במיוחד עוד פעם שאישה, לפעמים, לפעמים אנשים לא... אנחנו כל כך רגילים להיות מרוכזים בעצמנו, במח, במחשבות שלנו, באיך שאנחנו תופסים את הדברים, אז הרבה פעמים יכול להיות שאני אה, אני לא מתרגש כרגע, קורה איזה משהו, אני לא כל כך מתרגשת, זה בסדר. ו, ואשתי מאוד אה, מאוד מתרגשת ומבוהלת, ואני לא מבין למה היא, לא, למה היא יוצאת מפרופורציות. אז, ו, וכאן נוצרת, נוצרת, עלולה להיווצר נקודת חיכוך. אם זה רצון אחר או חוויה, תפיסת חוויה אחרת. והרמה וה, הראשונה זה לתת לגיטימציה לשני, לחשוב אחרת ממני, להרגיש אחרת ממני, וקודם כל לתת כאילו את, את הכבוד למקום שלו. אבל כאן, זה, זה דרגה אחת. שבו אני, יש את האני שלי, יש את האני שלך, ואנחנו בעצם מכבדים אחד לשני, וכמובן מנהלים מערכת יחסי גומלין אחד עם השני, אני נותן לך, אתה נותן לי, אבל יש את המקום הזה שמה שדיברת על ה... כן, עם הדוגמה של אה, הרב הצדיק אריה לוין, זה עוד דרגה, יותר מזה. אתה יכול לדייק לנו כאילו את, ה, את, ה, את הדרגה היותר גבוהה, מה זה הדרגה הזאת של, של, של, של המעבר, של האחדות האמיתית? הדרגה הזו באמת זה באמת זה דרגה הרבה יותר גרועה, באמת זה דרגה שלוקח גם הרבה שנים להגיע אליה. שוב, mm. זה דבר שנבנה במשך המון זמן, וכמו שאמרת, כבוד. קודם כל, צריך בכלל להכיר את הצד השני, צריך לדעת מי הוא. וזה איך מכירים, על ידי שמדברים, צריך הרבה זמן של דיבור בשביל היכרות, בפרט מתחתנים בשידוך ולא מכירים לפני, רק כמה פגישות, רק זמן קצר. צריך להשקיע המון בדיבור בשביל להכיר, לא סתם השנה הראשונה, כל לא כך חשוב שהשנה הראשונה הבעל יושב ולומד תורה והוא פנוי בנפש שלו באמת לבנות את הקשר, והרבה פעמים דרך אגב, מי שמפספס את השנה הראשונה הזאת, הוא מצטער על כך הרבה שנים אחר כך, וצריך לפצות על זה. כי אם את השנה הראשונה הוא באמת ישקיע כמו שצריך באישה והיא בבעל, אז זה לכל החיים השנה הזאת, לכל החיים זה ישפיע. בדיוק כמו שבצבא, לא מדלגים על הטירונות, על השלב הראשוני, כמה שמתאמנים יותר, כמו שאומרים קשה באימונים, קל בקרב. היה חסיד של הרבי, רב ניסן נמנוב, היה חסיד מאוד ידוע, הוא תמיד אומר בהתוודות, הוא אומר לחסידים, אנחנו צריכים לדבר בינינו. צריך שיהיה מצב שכל הזמן אנחנו מדברים כדי שנכיר אחד את השני, ויהיה אכפת לנו אחד מהשני, ונדאג אחד לשני. בוודאי, אז זה השלב הראשון, והשלב הזה זה שלב שהוא לוקח הרבה זמן, וככה לאט לאט יותר ויותר מכירים, אבל עכשיו אנחנו גם רוצים להגיע לחיבור. עכשיו, עוד לפני החיבור, כמו שאמרת, העניין של הכבוד, אם אני אתרגם את זה למילים אחרות, קודם כל זה לקבל את השני כמו שהוא, כמו שהוא, בלי שום רצון לשנות אותו. בלי שום ניסיון לעשות לו איזה מניפולציה ואיזה, לתכמן אותו שהוא ישתנה ויהיה יותר כמו שאני רוצה או יותר כמו שאת רוצה, פשוט לקבל אותו כמו שהוא ולדעת בלב שלם שמה שקיבלתי זה השגחה פרטית וזה הדבר הכי טוב בשבילי. רואים הרבה זוגות שבאים ושואלים שאלות והבעל בא ומספר איזה אישה יש לו וכמה קשה לו איתה והיא כזאת וכזאת ואיך נתנו לי אחת שהיא כזאת עצבנית והיא צועקת והוא לא רואה שהוא קיבל, רק מי שמסתכל מהצלל, הוא קיבל בדיוק העתק שלו. רק שעל עצמו הוא לא רואה את הדברים האלה והוא משליך הכל עליה. אבל צריך קודם כל לקבל, זה מה שקיבלתי וזה לא ישתנה, וככה זה, ולהגיד תודה על זה. זה בכלל השלב הראשון שאני משלים עם העניין, אני מקבל אותו כמו שהוא, ואני אוהב אותו כמו שהוא. עם הדברים הטובים ועם הדברים הלא טובים, כי זה המכלול השלם. וכמו שאני לא מושלם, גם הצד השני לא מושלם, אין אף אחד מושלם בעולם. וכמו שאת עצמי אני מסתדר, אף על פי שאני לא מושלם, אני מסתדר עם עצמי, ואולי שם הבעיה שגם עם עצמי אני לא מסתדר, ואולי נדבר אחר כך איך לתקן את המקום הפנימי הזה. אבל על כל פנים, כמו שעם עצמי אני צריך להסתדר ככה, אני אוהב את השני עם החסרונות של השלמות שלו. עכשיו שאני מרגיש כלפיו ככה, ובעזרת השם גם הוא מרגיש כלפיי ככה, אפשר להעלות אפילו לדרגה גבוהה יותר, שכשאני ליד הצד השני, אני לא מתבייש בחסרונות שלי. היה פעם יהודי שנכנס לרבי ליציבות, והרבי דיבר איתו על עניין של קנה לך חבר. אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, אבל באיזשהו משלב הוא אמר לרבי שהוא צריך שיהיה לו חבר, קנה לך חבר, שאפשר לדבר איתו ולספר לו, והוא שאל את הרבי מה הכוונה חבר. רבי אין לנו תשובה מאוד מיוחדת, הוא אמר חבר ואחד כזה שאתה יכול לספר לו כל מה שיש לך על הלב מבלי לפחד שהוא יאהב אותך פחות אחר כך. אז זה גם כן שלב בדרך להרגיש את הרגל של אשתי, זה המקום הזה שאני מוכן לספר לה כל מה שיש לי על הלב ואני לא מפחד, כי אני יודע שהיא תמשיך לאהוב אותי גם אחר כך. והיא יכולה לספר לי כל מה שיש לה על הלב כי היא גם לא מפחדת, כי גם כן שאני אמשיך לאהוב אותה אחר כך. כי אהבה שלי זה לא אהבה תלויה בדבר, אני רוצה להגיע למקום שאני אוהב אותה, כמו שנקרא, פשוט אהבה עצמית. לכן כל דבר כבר לא ישנה את זה. גם זה שלב בדרך, אנחנו רוצים להגיע אפילו למקום עמוק יותר מזה. אנחנו רוצים להגיע לחיבור כזה, שבאמת אני מרגיש איתו דבר אחד. זאת אומרת, אם אני מתכנן לעשות משהו, אני כבר לא מתכנן בלשון יחיד, זה לא שאני מתכנן למצוא. בכל דבר זה אנחנו מתכננים ביחד. נתן לך סיפור ליאור שפעם תפסתי את עצמי כמה אני רחוק, וככה אני קצת טיפוס תחרותי, ויצא פעם אחת שהלכתי ביחד עם אשתי לבנק והיינו צריכים למלא טפסים, אני חושב שזה היה משהו וככה פתאום שמתי לב שאני כזה עושה תחרות כזה לגמור למלא את הטפסים בפני אשתי כשאני יכול לגמור ללכת. ובאמת אני זריז, סיימתי למלא את הטפסים ובאתי ללכת. פתאום קלנצי, מה זאת אומרת? את מי ניצחת בתחרות? אתה לא יכול ללכת עד שהיא לא תסיים גם כן. אין פה תחרות, אתם דבר אחד. לא יעזור לך לסיים לפני. לא יעזור לך להיות יותר מהר, כי אתה לא תנצח פה שום תחרות. זה אתה, אתם דבר אחד. אם זה היה מישהו אחר בתור, יופי, עקפתי אותו והמשכתי הלאה, אבל פה זה אשתך. אתם הפכתם להיות דבר אחד, אז אין שום עניין של תחרותיות ומי יסיים קודם. אבל שוב, להדגיש בנקודה הזאת איזה משהו מאוד מאוד חשוב שאני רואה הרבה מפלגים אלי זוגות לייעוץ, זה, זה, זה משהו שעולה ואני רואה את זה, שלפעמים בני זוג כשהם מתחתנים, אז קשה להם לצאת מהראש הזה של, אני עובד ויש לי את הכסף שלי והיא עובדת ויש לה את הכסף שלה, אז לפעמים יש זוגות שאומרים, אוקיי, אתה תשלם, כן? אתה תשלם את השכירות ואני אשלם את המכולת ואת האוכל. <אז> יש עדיין איזה ראש כזה שמחלק את ה... אתה... אתה הולך לעבוד, לך יש כסף שלך, אז אתה תשלם את הכסף. את, את העניין הזה והזה, ולי יש את הכסף שלי ואנחנו מתחלקים. לכאורה, כאילו, לכאורה, זה מה רע בזה, זה זוגיות, כן? אנחנו מתחלקים בנטל. חלוקה שאין שוויון בנטל. אבל... מה ו... באמת נגד זה... להם במקרה כזה? איך אתה מציע אותם מזה? אז קודם כל צריך לדעת, להבין, כן? להבין בראש, שאין אין, אין יותר את העניין הזה של שלי ושלך. זאת אומרת, כשאני מרוויח, כן, הלכתי לעבוד, קיבלתי משכורת, קיבלתי 5,000 שקל משכורת. זה לא אני קיבלתי את הכסף, ועכשיו, הנה, קחי, קחי את הכרטיס אשראי וצאי לקניות. הנה, אני נותן לך קצת כסף, תלכי תקני אוכל. לא, זאת אומרת, כשאני מכניס את הכסף הביתה, זה הכסף שלה, בדיוק כמו שהוא שלי. והכסף שהיא מכניסה מהמשכורת שלה, זה הכסף שלי, זה, זה שלנו, אין, אין את החלוקה הזאת בכלל. וזה... זה, זה לא רק העניין הטכני, כן? לפעמים כשאני מדבר על זה, אז אומרים, טוב, אין, אבל אין, אין לנו חשבון משותף. לי יש את החשבון שלי, לי יש את החשבון שלה. זה בסדר גמור. לא חייב שיהיה חשבון משותף. זה עניין טכני. העניין המהותי, זה, משהו, זה בסדר גמור שכל אחד עם החשבון שלו, אבל בראש, אני יודע שהכסף שנמצא גם פה וגם שם, הוא שלנו. זה, זה, זה, אנחנו, אנחנו אחד. וזו נקודה מאוד, כאילו, מה שדיברת זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שצריך להוריד את זה באמת לרמות הכי הכי פרקטיות בקשר. בוודאי, זה משהו שפשוט, זה לוקח המון זמן לשנות את החשיבה הזאת. ברוך השם, אם יש הדרכה, אז מבינים שצריך לשנות את החשיבה. אבל דוגמה, וזו דוגמה שתמיד יש שם התלקחויות של הקשר, למשל, נסיעה לשבת להורים. נסיעה לשבת להורים של אחד מבני הזוג. האישה באה ואומרת לבעל, השבת נוסעים להורים שלי. באופן של הודעה והכרזה, תמיד הבעל מתנגד לזה. מה זאת אומרת, את מחליטה בלי לשאול אותי? או שהוא אומר לה, השבת, אנחנו ניסע לחברים שלי, אני רוצה להיות שם שבת. ככה מודיע לה. מה זאת אומרת שאתה מודיע לה? אתה לבד פה? אנחנו צריכים לעשות, יש פה שינוי מהותי. זה לא שהתחתנתי הפירוש שנשארתי בחור ישיבה או נשארתי סטודנט ועכשיו יש פה אישה לידי. השתנתה המהות שלי במאה אחוז. אני פשוט לא אותו בן אדם. הכול השתנה לגמרי, יותר לא חושבים ביחיד, הכול חושבים ביחד. כל ההסתכלות של החיים, זה לא אני מול העולם, זה אנחנו מול העולם. זה בוודאי שינוי גישה ראשון שצריך לעשות אותו. ולצערנו, היום אנחנו נמצאים בדור שאנשים רגילים לחיות לבד הרבה שנים. פעם היו חיים עם ההורים, גם היום, הרבה משפחות, אבל שלה, בעלי תשובה זה פחות, היו חיים עם ההורים אה, עד שמתחתנים, אז לא הכירו מצב של חיים לבד. היום בחורים, בחורות, חיים לבד, ופשוט פתאום להתרגל למציאות החדשה, ולהצריך מהם עבודה הרבה יותר קשה ממה שהיה צריך פעם בהמשך. כן, בהחלט זו תקודה מאוד, מאוד חשובה. עכשיו, באמת, אני רוצה שיהיה לנו גם זמן קצת לתת, לתת מקום לשאלות של, של מי שנמצא איתנו. אז באמת, מה שחשוב לי להעביר עוד איזושהי נקודה מעבר לאיך זה נראה, כן? איך הזוגיות ההרמונית הזאת נראית. מאוד חשוב לי לדבר על המקום של מה קורה אצלי, בתוכי, זאת אומרת, מה מאפשר לי להיות במקום הזה. כי אנחנו רואים, אנחנו מדברים על הצד האידיאלי הזה של לתת כבוד ולתת לגיטימציה לצד השני, ויותר מזה, באמת להיות מחובר באופן כזה שממש אכפת לי מהשני כמו שאכפת לי מעצמי, אבל איך מגיעים למקום הזה? מה, מה בנפש מאפשר לי להיכנס לתוך מקום כזה? וכאן אה, אני... אני רוצה לדבר על נקודה שהרבה פעמים אנשים טועים בה. אנשים חושבים, חבר'ה נגיד לפני חתונה, חושבים שהם כרגע, הם לבד, הם לא בזוגיות כרגע, והשאיפה שלהם היא להגיע לזוגיות. כן. ורק כשהם יתחתנו הם, י... הם יהיו בזוגיות. אבל האמת היא, וזה מה שאני... אני מדבר על זה הרבה בדרכות שלי, האמת היא שזוגיות זה מצב פנימי של האדם בתוך עצמו. אדם יכול להיות וצריך להיות, זאת אומרת, כדי להצליח בזוגיות הפרקטית, בחיבור שלו עם אשתו, או בחיבור שלו עם אותה בחורה שהיא הפוטנציאל להיות אשתו, הוא קודם כל צריך למצוא בתוכו את, המוג... את המקום הזוגי שלו. מה זאת אומרת? מה זה מקום זוגי? הרי אני לבד, אני לא בזוגיות. איך אני, איך אני יכול להיות בזוגיות עוד לפני שאני פרקטית נמצא בתוך קשר? אז באמת, כדי להבין את זה, קודם כל, אם אנחנו מנסים להגדיר מה זה בעצם זוגיות, כמו שאמרנו, הנוסחה היא שזו היכולת שלי לשים את עצמי בצד ולהיות מרוכז בשני. זה זוגיות. זוגיות, חיבור אמיתי, זה היכולת שלי להפסיק לחשוב כל הזמן על עצמי, על מה אני רוצה ומה לי חשוב ומה אני צריך. להפסיק לחשוב על עצמי ולחשוב על השני, שהתודעה שלי, שהאכפתיות שלי, נמצאת אצל הרצונות של הבן זוג שלי, של מה הוא צריך. זה בעצם זוגיות. כי אם... אנחנו עדיין רק חושבים על עצמנו כל הזמן, אז יכול להיות שיש פה חיבור, יש פה איזה חיבור. זאת אומרת, כן, אני, אני רוצה להרגיש טוב עם אשתי, ואשתי גם רוצה להרגיש טוב איתי, ושנינו, כן, מרוויחים פה בקשר. למשל, אהבה, אהבה זה דבר, אה, אה, דבר אה, אינטרסנטי? או דבר יותר נעלה. זה הלב של התניא, פרק תמ"ב בתניא, שאדמו"ר הזקן מדבר על אהבת ישראל, שאם מישהו שואל איפה הוא יכול לקבל הדרכה לזוגיות בתניא, אז שם זה נמצא. ושם אדמו"ר הזקן אומר, אנחנו שואפים בדיוק למה שאתה אומר. היכולת הזאת לשים את עצמי על לגמרי, ולהתמסר לבן אדם שלידי, עד שיהיה לי תענוג בזה שאני עוזר לו. אז אני אוכל להגיע למקום אמיתי. כל עוד שהאהבה היא מצד הגוף, מצד האינטרסים, הוא יתחתן איתה בגלל החיצוניות, אז זה לא יחזיק מעמד, כי זה דבר חיצוני, וזו אהבה תלויה בדבר. בשביל שזה יחזיק מעמד, שזה יהיה ברית, ברית לעד ולעולמי עולמין, בניין עדי עד, זה חייב להיות מהמקום שהוא למעלה מהאינטרסים. נכון שאנחנו לא מלאכים, וגם אצלנו יש את האינטרסים, וגם אצלנו יש תן וקח, ולפעמים uh, משתמשים בזה, אבל השאלה, האם יש את הנקודה הפנימית של החיבור העל-שכלי הזה, שאנחנו ביחד, בעניין הדעת למעלה מכל אימפרס, ואחר כך, כיוון שחיים חיים רגילים, גם נכנסת את המקום של אינטרס? או שלכתחילה זה רק אינטרסים. כמובן שאנחנו שואפים למקום הזה, שקודם כל יהיה את החיבור הפנימי, הפנימי העצמי, העמוק הזה של למעלה מהכול, ושם באמת מגלה בתוכנו את היכולת הזאת, כמו שאתה אומר, וכמו שאגב למדנו בטניה בשבועות האחרונים, שכשם שהקדוש ברוך הוא שם את עצמו על הצד, את אורו הגדול בשבילנו, כך אנחנו צריכים לשים את עצמנו על הצד בשבילו. נדמה לי ללמוד בזה על הקשר בשביל להתאחד עם הצד השני, את עצמי אני צריך לשים על הצד. אתה יודע, ליאור, זה דבר מדהים לראות שבחור ישיבה יכול ללמוד חסידות ועבודת המידות ותיקון עצמי עד שהוא לא מתחתן ולא בא לידי פועל, כי באמת בישיבה הוא יכול להיות מרוכז בעצמו ואף אחד לא ישים לב לזה. ברגע שהוא מתחתן, עכשיו הוא לא יכול יותר להמשיך לחיות ככה. הוא חייב להפסיק להיות מרוכז בעצמו. הוא חייב להתחיל לשים את עצמו בצד על אמת. וברוך השם, צריך לברך על זה, כי זה ככה השלום בית עוזר לנו להתקדם בעבודת השם. כן, בהחלט ככה. אז באמת, היכולת הזאת לשים את עצמי בצד, היא מאוד מאוד לא פשוטה. היא מאוד מאוד לא פשוטה. כי... מה מאפשר לנו לשים את עצמנו בצד? זה מאוד נחמד, באמירה, שים את עצמך בצד ותחשוב על אשתך. למה זה לא כזה פשוט? כי כדי שאני אוכל לשים את עצמי בצד, שזה בעצם אומר להפסיק לחשוב עוד פעם על הרצונות שלי ועל מה לי חשוב ומה אני צריך, בשביל זה אני חייב להיות במקום כזה שלא כל כך אכפת לי לשים את עצמי בצד. ומתי לא יהיה אכפת לי לשים את עצמי בצד? כשאני... יודע שכשאני שם את עצמי בצד, אני לא מאבד את מי שאני. So. זאת אומרת, בימים אחרות, חוויית השלמות שקיימת בי היא כל כך עמוקה, שלא אכפת לי שכן, אין לי בעיה לוותר על הרצון שלי, כי גם כשאני עושה מה שאת רוצה, אני לא נפגע מזה. וזה לא מוריד מהערך שלי. כן, כמו שההגשש כן, והחיוור אומרים, תהיה גבר, תהיה, תהיה סמרטוט, תשפיל את הפסיכה, תהיה גבר. <laughs> גבר אמיתי, ש... שרוצה להיות באמת גבר, מסוגל להשפיל את עצמו. מה זאת אומרת להשפיל את עצמו? להשפיל את הרצונות שלו, לוותר על המקום שלו. איך, למה? למה זה כל כך חשוב? עוד פעם, כי יש פה עוד מישהו, יש פה עוד מישהו לידך, יש לו גם רצונות. אבל אם אני, כאילו, כשאני מוותר, אז כאילו איבדתי איזה משהו, כאילו, אה, היא כופפה אותי, היא ניצחה אותי. אני רציתי, כמו שהבאת את מקודם, כן? אני רציתי להורים שלי, את רוצה להורים שלך. אז, אז מה, אני, מה, אני, מה, אני אפס, מה, אני שום דבר, אין לי מילה בבית? אני אלך כל דבר, את אומרת, אז נעשה, מה פתאום? אז הוא מתעקש. העקשנות הזאת נובעת מזה שבאמת אין לי את עצמי. אני כאילו חייב להוכיח שאני, אני פה המילה האחרונה, בגלל שאני חייב להוכיח פה שהמילה האחרונה, אני, אני צריך את זה, אם, אם לא, אז אני מרגיש שכאילו, מי אני, מה אני, מה אני שווה אם ניסי כל הזמן... כן, עושים מה שהיא אומרת. ואכן, המקום הזה, שמסוגל להיות רך, להיות גמיש, חז"ל אומרים לנו, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כערב. הגמישות הפנימית הזאת, זאת אומרת שבסדר, את רוצה ללכת להורים שלה? בסדר, בוא נלך. אבל אנחנו גם... כן, אבל לפנים אתה אומר, לא, עוד פעם? לפני שבועיים היינו אצל ההורים שלה. בסדר, זה... אבל זה חשוב לה. היא צריכה את אימא שלה לידה עכשיו, זה חשוב לה. אתה לא רואה שזה חשוב לה, מה אתה... כאילו, היכולת הזאת לשים את הרצונות בצד, ובאמת להתחשב במה שהשני עובר, זה... המסוגלות הזאת נמצאת רק כשאני באמת מאוד שלם במקום שלי. כשאדם שלם במקום שלו, אז הוא יכול קצת לוותר, קצת להוריד מהרצונות שלו, כי זה לא... כן, כי הוא יודע מיהו ומהו. ולכן הנקודה אולי הכי קרית, ו... וזה מאוד מתקשר למתן תורה, כי במתן תורה היה משהו מאוד מאוד מעניין. במתן תורה מסופר שכל עם ישראל היה שם, ולא רק כל נשמות ישראל. חז"ל אומרים לנו שאפילו משפחה אחת, ה... כאילו ה... ה... האדם הכי... בדרגה הכי נמוכה כביכול. לא היה נמצא שם, היה תקוע בפקק, לא היה מגיע לאירוע. אנחנו חיים במין עולם כזה, כן? שהאנשים החשובים, כן, אם יש איזה אירוע, טקס, אני יודע, איזה טקס במדינה כזה, טקס מאוד רציני, אז אם נשיא המדינה מאחר, כולם ימתינו לו, נכון? תשמע, מה, מה, נתחיל בלי, בלי, בלי הנשיא, נתחיל בלי ראש הממשלה, אבל אם איזה מוישה תקוע בפקק, אף אחד לא יחכה לו. מתן תורה זה לא היה ככה. מתן תורה, אם נשמה אחת הייתה חסרה, לא היה יכול להיות מתן תורה. כמו שאנחנו יודעים שלכל יהודי יש אות בתורה, בספר התורה יש לו אות משלו, ובספר התורה, אם חסרה אות אחת, אות הכי קטנה, רק אות אחת חסרה, הספר הזה מיד נהיה פסול. מה זה אומר עלינו? זה אומר שהחשיבות... של כל יהודי, של כל יהודי, החשיבות שלו היא אינסופית. זאת אומרת, היא לא תלויה בשום דבר, זו חשיבות בלתי מוגבלת, זו חשיבות מוחלטת. והרעיון הזה צריך להיות חדור בתוכנו מאוד מאוד חזק. הרבה פעמים אנחנו נוטים, בטעות, אנחנו נוטים להרגיש חשובים או בעלי ערך רק בעקבות ההצלחות שלנו, ההצלחים שלנו. אם עשינו כך וכך, אז אנחנו טובים, אם uh, אמרו עלינו, כן, אם אומרים עלינו, וואו, איזה, איזה תותח הוא, אז פתאום אני מרגיש קצת טוב, אבל אם מיש מזלזל בי ואומר לי משהו לא טוב, אז אני מאוד מאוד נפגע ומרגיש נחות. אנחנו הבסיס הוא להרגיש ולדעת שהערך העצמי שלי הוא בלתי מותנה בשום דבר. אני, כמו שאני, אפילו אם אני... כישלון חרוץ, אפילו אם אני, כן, וזה אחת, אחת הבעיות הקשות בשידוכים, זה שמה שנקרא מעוכבי שידוך מגיעים לגילאים מאוחרים, הרבה זמן לא נשואים, ואז מתחילים לפתח רגשי נחיתות על המצב שלהם. אומרים, <אח> מה, אם לא התחתנתי, אם עדיין לא, אם אני עדיין רווק, אז כנראה משהו בי לא בסדר, ואז הערך יורד מאוד קשה, ואז זה גלגל שפשוט מאוד מאוד קשה לצאת ממנו. כי אז עוד פעם, בגלל שהערך שלי נמוך, אז כל היכולת התקשורתית שלי, הזוגית שלי, נפגמת. לכן, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת בצורה מוחלטת, אני תמיד שווה, יש לי ערך בלתי תלוי, ואחד הכלים, באמת, אחד הכלים הכי חזקים, זה, זה באמת מהתניה, שזה החידוש הגדול של התניה, כן? ששם האדמור הזקן מיד בתחילתו מדבר על זה, שלכל יהודי יש חלק... אלוקם מעל ממש. אז נכון, אז אפילו אם אתה לא מוצלח ב, ב, ב, ב, כל, בכל מיני תחומים, אם אתה לפחות חושב ככה, אתה לא מכיר במעלות שלך ולא מכיר בכישלונות שלך ולא מכיר בהצלחות שלך, ואפילו אם באמת בפועל לא הצלחת. כן, יש לך היסטוריה של כישלונות, אז מה? אתה חלק, <חלק> מהבורא. אתה יודע מה זה להיות חלק אלוקם ממש? זה לא סתם מילים. צריך, לה, צריך קצת להתבונן בזה, לעקר את העניין הזה. זה לא צחוק, בן אדם, אתה, אתה חלק, חלק אלוק עמימה ממש. וכשאדם מתבונן על המקום הזה והוא מאמין בעצמו, לא רק מהמקום הגלוי, מהמעלות מה, הגלויות שיש לו, אלא הוא מאמין בעצמו. מאמין זה אומר שהוא מתחשב גם בדברים הנסתרים, שלא גלויים אצלו בתוך החוויה. הוא מאמין בעצמו, הוא מעריך עצמו. מצד המעלות הנסתרות שלו, שאפילו לעצמו הן לא גלויות, אז הוא גם יכול, אחר כך, באמת, מול אשתו, גם כשאשתו קצת, מה שנקרא, מזייפת, וקצת כועסת עליו, וקצת פרויקט עליו, וקצת באמת להתנהגת לא כל כך יפה, זה לא מאבד לו מהערך שהוא מעריך אותה, מהיוקר, וממילא מאותה אהבה עצמית שיש לו כלפיה, כי הוא מאמין בה. ולכן אחת הנקודות הכי חשובות, אחרי שיש לי ערך עצמי, אני, אני יכול להאמין גם בעצמי ולהאמין בשני. כשאנחנו מאמינים בבני זוג שלנו, כשאנחנו מאמינים בילדים שלנו, אנחנו מאמינים בהם, גם כשבפועל זה לא, לא, כל, הזמן זה, כן, אנחנו להיות ריאלים, לא כל הזמן, אנחנו צריכים להיות ריאליים, לא כל הזמן הרגל של אשתי כואבת לנו. אנחנו לא נמצאים כל הזמן בדרגה הזאת, כמו שאמרת, זה, זה, זה, זה שלבים, זה דרגות. אבל להאמין בזוגיות. להאמין באיכות, בערך הנעלה של אשתי או של בעלי, להאמין בזה גם כשזה לא כל כך גלוי, זה הסוד האמיתי שמאפשר לנו להתחבר וגם להתגבר על כל הבעיות והמכשולים שבדרך. אז בעזרת השם שנזכה, שנזכה במה שנתחבר, וביום ראשון זה זמן מאוד מאוד טוב להתחבר לנקודה הזאת. כן, יש לנו לילה שלם לעשות תיקון. גם תיקון, גם לקרוא את כל העניין, אבל גם תיקון פנימי, להיות מחובר לערך העצמי שלנו, למי אנחנו באמת. הרגע שאדם מרגיש עם עצמו שלם בתכלית, ואני יודע שזה באמת מאוד לא פשוט, במיוחד אנשים שעברו חוויות של חוסר אהבה או חוסר קבלה מההורים או מהסביבה, שעברו איזה סוג של השפלות כאלה או אחרות, סביבתיות וחברתיות. לפעמים המקום הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט. אבל זה, זה משהו שחייבים, אדם, כל אדם חייב לדעת שזה מחו... חובה. אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי לעבוד על המקום הזה. זו מחויבות אישית שיש לנו לגלות את אותה, אותה פנימיות עצמית, אותה חוויה של שלמות עצמית שקיימת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. וברגע שנגיע לזה, אז גם נוכל לכל מערכות היחסים שלנו יהיו מאוד מאוד טובות ומאוד מאוד עמוקות ומשמעותיות. אז מה אתה אומר? ניתן קצת מקום לשאלות בעזרת השם. כן, אני חושב שזה ניסיון. אתה רוצה לפני זה לסכם, להגיד איזה משהו לסיכום? מאוד מתחבר ומסכים מה שאמרת עכשיו, זה גם מסביר את התופעה, שאיך אנשים חוזרים בתשובה אחרי שניים-שלושה פרקים של טניה. כי סוף-סוף, פעם ראשונה...